Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til endnu en feriesalon, hvor jeg har fået besøg af bare en enkelt gæst. Men jeg er ikke øh, bekymret for, at vi løber tør for emner at tale om, for jeg har fået besøg af dig, Claus Hjort Frederiksen. Velkommen til. Mange tak. Du er jo mange år i næster og chefstrategi Venstre. Du har været beskæftigelsesminister, finansminister, forsvarsminister. Og så er du jo også en af hovedpersonerne i FE-sagen. Så der er meget, man gerne vi tale med dig om. Okay. <laughs> Jeg skrev til dig for et, et par dage siden, inden vi skulle optage programmet her for at høre, hvornår vi lige kunne tales ved. Og så sagde du, at det bliver nødt til at være om eftermiddagen, fordi om formiddagen, der skulle du mødes med din advokat René Offersen for at lukke sagerne, altså fe sagen hvor din øh, sikkelse jo er frafaldet. Hvordan lukker man sådan en sag? Ja, altså, jeg har jo haft et meget, meget tæt samarbejde med René Offersen. Jeg har jo aldrig været i strid med straffeloven tidligere i mit liv, og øh, derfor var det jo en helt ny verden, der åbnede sig, da <laughs> jeg modtog en sigtelse og ja. senere en tiltale for øh, landskadelig øh, virksomhed. Og øh, han har en meget god øh, façon øh, og er tillidsvæggende og, og kunne vejlede en, så gradvist fik, man, fik jeg... Hvad skal man sige, hold på, hvad det, det drejer sig om, og derfor har vi jo arbejdet meget, meget tæt sammen, så på en eller anden måde skulle vi jo også mødes og så sige uh, tak for det var det. den gensidige indsats. Ja. Hvordan synes du, man fik lukket sagen ved netop at frafalde tiltalen? Jo, altså det har jeg jo også talt med min forsvar om, øh, fordi mit, hvad skal man sige, politiske fighterinstinkt var jo, at så skulle den sag køre, og så mm. måtte den finde en afslutning, men så sagde han, ved du hvad, du er 76 år, altså gider du bruge de næste 2-3 år på at vandre ud af ind af, af retssale øh, i den her sag og når jeg så tænkte over det, så nej, det havde jeg ikke nogen lyst til. Så jeg synes, det var en stor lettelse med de klare øh, kendelser, som højstret kom med. Så jeg tillader mig altså at betragte det her som øh, en frifindelse. Så jeg sådan set øh, for min eget vedkommende og min egen øh, hvad skal man sige, forfængelighed er jeg tilfreds med, at den sluttede, som den gjorde. Nu har du jo selv været i, i politik i rigtig mange år. Hvordan har det her forandret dit syn på retsstaten? Jamen, jeg må jo erkende, at jeg i min lange politiske karriere aldrig rigtig har beskæftiget mig med retspolitik ud fra sådan en almindelig fornemmelse af, at det var sgu nok i orden i, i det her land. Ikke også? Men jeg må jo sige, at jeg har fået lidt en lektion i, hvad skal man sige, hvad det vil sige, når staten kommer med hele sin magt mod en enkelt person, og at det er for en politiker meget uvandt, at alting er hemmeligt. Altså, i efter eftertænksomheden, så øh, ville jeg jo gerne have interesseret mig lidt for retspolitik tidligere. Der har noget at gøre, kan du ja. nu se. Øh, men sagen er jo ikke helt slut. Regeringen indvildede i at lave en undersøgelse. Øh, og oppositionen vil jo så gerne have haft den her uvillige grænsningskommission. Det får de jo så ikke. Øh, de havde jo selvfølgelig i deres flertal, men til allersidst så sprang SF også fra oppositionens forslag om at få en, en større og mere åben undersøgelse. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Karina Lorentzens argumenter er for, at SF har lavet det, der nu bliver kaldt en, en lokumsaftale med øh, regeringen. Jamen, jeg synes jo, vi har lavet en historisk aftale. Vi får simpelthen et forbedret øh, tilsyn med efterretningstjenesterne. Det var de to krav, vi havde øh, fra SF's side for øh, at kunne tale med regeringen om det her. Det var samme som undersøgelsen, det styrkede tilsyn, og så får vi selvfølgelig også en undersøgelse af fis Hvad tænker du om den aftale, SF lavede der? Æ, jamen, den er under al kritik, og i lyset af, hvor højt øh, SF normalt øh, hejser flaget, når det drejer sig om retssikkerhed, øh, så synes jeg, det er helt skandaløst det her, at man med... Men hvad skal man sige, de sidste, øh, altså siden 2. verdenskrig, den største øh, retskandale øh, vi har oplevet overhovedet, at der indvilger man i, at det hele skal være hemmeligt, og vi til sidst får fire siders presmeddelelse om, hvad øh, kommissionen har, har fundet at tænke. Ja, det må vi gå ud fra, at det der bliver udfaldet. Ja, det, vi kan ikke se alle mellemregningerne, når nej, nej, vi får konklusionen Nej, nej. Og, og, og den der øh, aftale om... om øh, sagen, hvor øh, der, der, der, det skal undersøges, men resultatet af undersøgelsen skal afleveres til Folketingets kontroludvalg, som har dyb, dyb tavshedspligt om det her. Så ender det ingen steder. Øh, det, Så det, du giver ikke rigtig noget for det, jeg, jeg synes, det er skandaløst, øh, og har svært ved at se, hvordan SF øh, fremover ligesom kan manifestere sig på retssikkerhedsområdet, fordi det her, det er jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig. Du, du er selv en gavet forhandler. Hvad, hvad tror du mere, de har fået? Jamen, jeg tror jeg tror ikke, de har fået øh, mere. De har været tilfredse med det her, og de har vel opereret ud fra, at de så kan komme i regering. Hvis øh, den nuværende regering øh, skulle holde op med at eksistere, så kan man jo tage SF ind, hvis Venstre går ud for eksempel. Mm. Sådan er det politiske spil jo også. Ja. Så bliver man taget som gissel i det. Ja, det er det, det. Men altså, der er et kæmpe misforhold mellem, hvad SF slår sig op på omkring retssikkerhed, og så det, de føler, at denne her sag øh, fortjener. Altså. Det samme kunne man jo sige om de gamle parti Venstre. Fordi øh, i valgkampen, der slog man så jo også stort op på, at man vil have en undersøgelse af hele FSA. Nu er man så indlæmret i en regering og er jo med til, at der bliver lavet en undersøgelse, som... Mange vil sige, er noget mere mørklagt, i hvert fald i forhold til det, som Venstre egentlig gik til valg på. Ja, det er jo ubeskriveligt uh, rigtigt. Har du talt med dine gamle venner i Venstre om det? Jo, men det er jo, ja det har jeg. Det har jeg talt meget med dem om. Men altså, det er jo prisen, når man går i en regering, ikke? og derfor skulle det her jo have været afhandlet inden øh, man indtrådte i den her øh, regering, Det var jo også det, Anders Få arbejdede for at sige, at nu må man trække en streg i sandet sådan, at Mink-sagen, Samsam-sagen og FE-sagen ligesom blev Socialdemokraternes sag. I stedet er det jo endt med, som forudsigeligt, at nu ender det som ved at blive Venstres øh, problem. Føler du der dårligt behandlet af dit gamle parti? Nej, jeg kender jo, jeg kender jo godt vilkårene, og jeg var jo selv, øh, hvad skal man sige, gik ind for, at Venstre indtrådte i den her trepartiregering, fordi jeg kunne ikke rigtig se noget perspektiv i og øh, holde sig udenfor. Vi er trods alt et parti, der går efter, går efter indflydelsen, og som Blå Blok ser ud i dag, øh, så er der jo ikke meget råd på her for. En af de andre hovedpersoner i sagen, det har jo været statsminister Mette Frederiksen. Hun er i hvert fald blevet centrum for en del af den diskussion, der har været omkring håndteringen af sagen. Du har jo tidligere haft et meget varmt forhold til Mette Frederiksen. Blandt andet holdt du en tale til hendes første fødselsdag. Jamen altså, jeg har haft et uh, fint forhold til uh, Mette Frederiksen. Uh, men altså, den her sag har jo ligesom bare, hvad skal man sige, uh, skabt en kløft. Fordi jeg tror, mange af de nuværende regeringsmedlemmer, de betragter jo FE-sagen som noget, der skal håndteres på en eller anden måde, mm. hvorimod når jeg ser det fra mit synspunkt og Lars Finsens øh, synspunkt, øh, så er det jo meget mere personligt involveret i, i de her sager, ikke Også, og jeg betragter jo ikke min sag som noget, der bare skal håndteres. For mig har det jo været, hvad skal man sige, et mareridt i to år at være undergivet sikkelse og, og tiltal øh, i, i den her sag. Mm. Så altså, der er jo selvfølgelig det skisma, men jeg skal ikke skjule, at jeg synes, det er en møgelendigt øh, øh, resultat med hensyn til at få opklaret min og Lars Finsens sag så, og, og så sam -sam sagen. Du, så du er gået fra at holde rosende taler til Mette Frederiksens 40 fødselsdag til nu har jeg set nogle steder at kalde hende uhederlig i det Ja, forløb. ja det, det synes jeg... Det er jo sådan, at der er jo ingen ministre, der vedkender sig ansvaret for, at den her sag kører. Og det samme gælder med Mette Frederiksen, som jo før jeg udtrådte af Folketinget, sad jeg i udenrigspolitisk nævn sammen med Lars Løkke. Vi sad og, og, og snakkede lidt, og så kom Mette over og så sagde til ham, Claus, du skal bare vide, at jeg har ikke noget med den her sag at gøre. Og det kan jeg jo bare sige med min 14 års erfaring i, i, i regeringsførelse, om man så må sige, så kan det slet ikke passe. Altså selvfølgelig er det sanktioneret af statsministeren, at den her sag kører. Og jeg vil bare sige, hvis man kunne opleve som regering, at man kunne læse i Berlingske Tiden i en morgen, når man vågnede, at nu var chefen for forsvars efterretningstjeneste, nu var han fængslet. Mm. Altså, så vil der fandme falde branden ned i alvorlig grad. Så selvfølgelig er øh, Mette Frederiksen involveret øh, i, at den her sag kører. Du blev rullet ind i hele Fæs-sagen, fordi du var forsvarsminister tilbage fra 16 til 19, øh, og blev jo efterfølgende både sigtet tiltal tiltalt for at have ligget oplysninger om det amerikanske kabelsamarbejde, blandt andet fordi du sagde sådan her i TV2 News-programmet Libot.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 hvad skal man sige, fæson. sådan lidt frisk fyagtigt og sige sådan noget der. Jeg kan jo godt bagefter... En lidt dyr kommentar. Ja, bagefter kan man jo godt ligesom sige, hvorfor skulle du spille kæk på den måde der. Men tog du ikke seriøst nok, at de hemmeligheder, du fik, de skulle også forblive hemmelighed? Jo, men det er jo det, der er hele sagens kendt Var det en hemmelighed, eller var det ikke en hemmelighed? Mm. Altså, og det var jo det, at højseret fast slog helt klart, at... At øh, det var en alment kendt, øh, alment kendt samarbejde, så man kunne ikke sige, at det var en hemmelighed. Og det har jo ligesom været det, der har været stridens synspunkt. Der er jo dem, øh, og det er jo så Mette Frederiksen og, og Barbara Bertelsen, øh, der har den opfattelse af en hemmelighed. Det er en hemmelighed så kan det godt være, at den har stået i avisen 117 gange, men det betyder ikke, at det så ikke er en hemmelighed. Hvordan ved du det er deres opfattelse? Jamen, det er jo den måde, de har ageret på, og jeg ved jo fra de... Fordi du øh, mener, at de sidder for bordenden, så det må være deres beslutning? Ja, det er klart, at, øh, og jeg kan jo også se på, på anklagemyndigheden, de er jo slet ikke gået ind på den tankegang, at øh, øh, siden 2013, hvor det fremgik af, af Snowdens papirer, at der var det her samarbejde, øh, og det så har været omtalt i information og Berlingerne, og politiken og Jyllandsposten, politikken øh, osv., en lang rejserie. Det har de jo slet ikke ville gå ind på den tankegang. Mm. Øh, og det viser jo, at øh, de har slet ikke følt trang til, eller følt behov for, og forklare, hvorfor det er en hemmelighed. Det her med at håndtere hemmeligheder, det kan man også læse mere om i den nye bog, du lige er udkommet med, sammen med Susanne Helund. I har sammen skrevet bogen Livvagten, som jeg gætter på, har ligget under en del juletræer, <laughs> ja, her i den ja. jul, der lige er overstået. Den hedder Livvagten med... Henvisning til din rolle som indpisker og afretter strategi Venstre, at du har været livvagt sådan set, både for Anders Fogh og, øh, og Lars Lykke. Øhm, det, det er faktisk en interessant biografi, vil jeg gerne sige. Jeg har jo læst utrolig mange politiske biografier, ja. og, og nogle gange kan det godt blive en lille smule langsomt. Men der er øh, jo øh, i denne her, synes jeg, masser af gode, sjove anekdoter og, og ting, man ikke har hørt før. Så, så det er faktisk interessant læsning. Man kan blandt andet læse om, hvordan du ynder nogle gange at tage en lille powernap, når du er ved dronningen. Øhm, man kan også læse detaljer om tilblivelsen af den famøse 100-dages plan, som for der er jo lavet inden Venstre overtog magten i 2001. For eksempel så havde I jo allerede besluttet, at Bjørn Lomborg skulle være direktør for Institut for Miljøvurdering allerede inden indstillingen blev slået op. <laughs> øhm, det viser, vi er. <laughs> ja, I var meget forudseende. Øhm, og så kan man også læse, at både du og Margrethe Vestager har en vis forkærlighed for at spille Angry Birds under langsomme finanslovsforhandlinger. Ja. Var, var det sådan forhandlingstaktisk? Nej, altså, folk sidder jo og kigger på deres øh, mobiltelefoner, og når så, øh, der er drøftelser og man ikke selv lige skal sige noget, så sad jeg og spillede Angry Birds. <laughs> men jeg havde ikke lagt mærke til, at øh, Margrethe Vestager var gået bagom og stod bag ved mig. Øh, og så fandt vi jo gensidigt ud af, at vi sad og spillet det der over. Du var lidt nervøs for, at du blev afsløret der i. Og... Ja, ja, det blev jeg jo. Jeg blev jeg ja. afsløret, så det, det mordede vi os lidt over. Fordi du så fandt ud af, at hun ja. ikke gjorde det samme. men det er sådan en vane, jeg har haft. Fordi man kan jo ikke holde ud og sidde og høre, når man kører på 8. time. Så <laughs> er man ligesom nødt til det. Og beskæftige sig med noget andet. <laughs> Men der er nogen, der kommer med meget lange krav, Nå, ja. det jeg egentlig vil frem til i forhold til bogen og det her med de hemmelige oplysninger, det er jo, at i den kan man jo også læse øh, om din tid som forsvarsminister, øh, at du jo dagligt får øh, hemmelige kuverter, altså, eller kuverter, hvor du modtog hemmelige efterretninger. Øh, hvordan, øh, hvordan foregår sådan noget? Jamen, der ligger jo så på en skrivebord, øh, den der kuvert, der, du må huske, at dengang, der var vi jo engageret i Afghanistan, og vi var engageret i, i Irak, og vi havde jo konstant overvågning øh, af, af russerne, og derfor øh, var der behov for, at man øh, dagligt ligesom fik øh, ting om, øh, er der uler i mosen et eller andet sted, som vi skal tage stilling til, så det er så meget øh, udramatisk men øh, vigtigt, at man er helt azure. Var du overrasket over, hvor meget efterretningerne ved? Ja, det må jeg sige. Det er super øh, velorienteret. Altså. Men blandt andet kan man jo læse i bogen, at du øh, er fuldstændig overbevist om, at nogen selvfølgelig ved, hvem der sprang Nord Stream i luften ude i Østersøen sidste år. Ja, det, det vil der være nogen, der ved. Fordi der Jeg er sat lidt overvågninger. Eller ja, hvad? Alle mulige ja. former for kortlægning af, hvad der sker. Du ser jo også at stadigvæk, kommer der beretninger om, og så var der et skib, der lå der i så, og så mange mm. dage. Og det så det her med, at vi andre går rundt og får at vide, at det kan man ikke finde ud af, og det er en uvidenhed, det, det tror du ikke på, at det er den fulde sandhed. Øh, I forhold til efterretningsskabet? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis nej. Nej. Nå, nu synes jeg, at vi skal lade efterretningerne ligge lidt og bevæge os ind i det parti, som du har været med til at lede gennem øh, de, i, ja, 30 år, nemlig Venstre. Du kom ind i Venstre i 1973 som nyuddannet jurist, og så avancerede du til partisekretær, og få dig så til beskæftigelsesminister i 2001. Hvorfor tror du endte med at blive politiker? Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror på en eller anden måde, det er en, en naturlig udvikling. Du må huske på, at jeg var partisekretær i 16 år, mm. begyndte sammen med Uffe Ellemann, blev, blev formand for Venstre. Og så, ja, altså på en eller anden måde skal man jo også beskæftige sig med noget andet, så jeg valgte at, at, at komme ind i regeringen. Oprindeligt havde jeg jo den tanke, at jeg skulle have en eller anden lille, let ministerpost, sådan så jeg kunne passe Venstres organisation ved siden af. Og så blev du klogere? Ja, det var Anders Fogh, der sagde, at altså, det skal du bare vide, at den indflydelse, man har som minister i en regering, den er afhængig af, hvor stort det ministerium er at du får, altså man kan ikke forestille sig, at du får et lille, ubetydeligt ministerium, og så har stor indflydelse i en regering, og det må jeg jo erkende, at sådan er det jo. Men når man også læser din bog, du virker jo mere pragmatisk end ideologisk. Ja, det øh, er nok rigtigt. Altså, jeg har jo ikke været sådan, øh, hvad skal man sige, glødende... Øh, liberalist, altså det skal jo være med måder, jeg har jo altid været tilhænger af, at tingene flytter sig og det er det, der er det afgørende i hvilken retning tingene flytter sig og så er det selvfølgelig rart, hvis det kan gå hurtigt mm. men altså ting skal jo også modnes i, I, I, i arbejdet, og det har både Anders og jeg jo lagt stor vægt på. Ja, I havde jo en ambition om at gøre Venstre til det, I kalder et catch-all-parti. Ja. <laughs> Tilbage der forud for I vandt regeringsmagten i 2001. Det gjorde I jo blandt andet ved at sige, at i stedet for at påtvinge folk jeres synspunkter, så begyndte jeg at levere liberale svar på, hvad befolkningen gik op i. I fokuseret på priming af dagsordner, og efter nyops efterløns sagde jo også, at man skal holde det. Man lover, man man ikke begå løftebrud. Altså det lyder jo også lidt som sådan en meningsmålingspolitik, netop i stedet for en ideologisk tilgang til politik. Jo, men altså, vi har jo i mange år kæmpet for to ting, altså... Vi kæmpede for noget, der hed det nære samfund, altså at ude i de små byer, der skulle der være en købmand, og der skulle være en, et bageri, og der skulle være forskellige forretninger. Men vi kunne jo bare se, at, at folk puttede jo ind til storcentrene og handlede ind, og så blev der jo ikke andet end, hvis man havde glemt en liter sød, kunne man tage ned og købe den hos købmanden, men så døde det. Og der træffede vi den beslutning, at i stedet for, at vi skulle tvinge vælgerne til at acceptere vores dagsorden, altså det nære samfund og huskøbmanden og alt det der, så lagde vi stilen om og sagde, for os er opgaven at give det liberale svar på det, som vælgerne opfatter som et vigtigt spørgsmål. Det andet spørgsmål, vi havde kæmpet med i mange år, det var jo skattelædelser. Hvert år var vi jo gået til valg på kæmpe øh, og ulempen ved kæmpe det er altså den politiske udlempe ved, ved det, det er, det er afhængigt af store besparelser. Og øh, der kunne vi jo så se, at øh, når folk så kom i stemmeboksen, øh, så valgte de alligevel Socialdemokraterne, fordi de tænkte, hvad hvis nu jeg bliver hvad hvis nu jeg bliver ledig? Hvordan skal jeg så betale mit hus? Eller min søn bliver syg? Og så videre, og så videre. Og der, det tænkte vi meget over, hvordan vi kunne eliminere det, som jo i alle år har været Socialdemokraternes angrebspunkt på os, nemlig at vi vil øh, straffe de svage, og vi vil gavne de rige. Men det er jo også det, som I kalder i de små skridtspolitik. Øh, ja, ja. I vil lave skattestop frem for skattelettelser. Ja. I forkastede de ti teser for de unge venstrefolk. I gjorde, men, men spørgsmålet er, om I gjorde venstre til et socialdemokrati i jagten på magten? Altså, det synes jeg jo ikke, altså, fordi uh, nogen af de Men når ting... du fortæller om det, er det jo også nogle socialdemokratiske præmisser, du i jo, virkeligheden det jo køber jo ind Jo, men hoved... det var jo også dem, der var hovedmodstanderen. Altså, vi ved jo som ammen i kirken, at vi vil blive, blive, blive beskyldt for at vil straffe de fattige og forgylde de rige. Og hvordan lægger man den død, ikke også? Og der kom vi så til det resultat, at det skulle være en, en, et, et skattestop. Og det medførte jo et ramaskrig i Venstre, fordi de havde jo aldrig set noget så slattent øh, som et, øh, et skattestop, øh, når der var brug for kæmpe ikke også, Og det kæmpede vi jo med i et par år. Men til sidst blev det jo så almindeligt øh, accepteret, og du kan jo også se bare i dag. Det er det, man kommunikativt kalder en effektiv priming. Ja, og, og den holder jo den dag i dag, mm. hvor Skattestop jo ligesom stadig er et begreb. I blev jo større end Socialdemokraterne der i 2001. Ja. Et catch-all-parti. Det kan man jo ikke just sige af tilfældet i dag. Altså meningsmålingerne for Venstre ligger omkring 10 procent. Hvornår knækkede den film? Jamen, den knækkede jo efter min mening ved, ved det der famøse hovedbestyrelsesmøde, vi havde i 2014 i, i Odense. Jeg tror, at Lars lykke indkaldte hovedbestyrelsen for at få en afgørelse på, hvem der skulle være formand for Venstre, ham selv eller Christian Jensen. Og det var jo et helt nybrud, fordi det er jo ikke noget, en hovedbestyrelse skal tage sig af, hvem der skal være formand for partiet. Det er jo noget, landsmødet skal afgøre. Men det var vel en klassisk Lars lykke. Ja, det var det jo men øh, altså den har jo så pladet os øh, lige siden ikke også og så kulminerede det jo ved valget i 2014 19. Æ, undskyld ja 2019 øh, med øh, hans øh, bog som jeg havde ikke hørt om den før øh, dagen før den den udkom at øh, at nu gjorde han op med det borgerlige samarbejde og ja. var glad for befrielsens øjeblik. Jeg har lige taget et klip med der, hvor Lars Lykke har præsenteret sin bog midt i valgkampen. I dag har været en særlig dag. Jeg har medvirket i en bog, som er udkommet i dag. Befrielsens øjeblik hedder. Politik handler om at finde den rette balance mellem frihed og fællesskab. Lige der skal Danmark være. Meget politik laves heldigvis inde på midten af dansk politik, for vi er jo et konsensusland. H hvad gav det af rystelser i partiet, at ingen engang partitoppen vidste, at formanden havde gang i det her projekt? Jamen, det gav en kæmpe røstelse, og det er jo det, der ligesom er. Hvad skal man sige, det, det er jo derfra, det gik skævt øh, for Venstre. Så du peger faktisk på to begivenheder, som Løkke var initiativklager ja, til, ja, som du ja, synes det, har ødelagt Venstre efterfølgende. Ja, ja, det mener jeg øh, var. Var du skriver jo også i bogen, at Lars er en sindssygt dygtig politiker, men han er ikke nogen leder. Ja. Hvad mener du med det? Jamen han er super god til dag-til-dag -til -dag politik, og ligesom finde en placering, der gør, at han får noget ud af, af, af den situation. Det ser du jo den dag i dag, altså som udenrigsminister. Han er jo super til at navigere, men han er jo en dårlig leder på den måde, at der er jo ikke rigtig nogen i partiet, der ved øh, hvor han vil hen, altså, og han har ligesom den indbygget, at han øh, han vælger ikke at træffe beslutninger før i aller sidste øjeblik. Og du kan sige, at det der blev, øh, var resultatet i 2019. Det var jo, at hele partiet havde et helt år arbejdet med en kampagne, hvor øh, Mette Frederiksen var hovedmodstanderen, mm. og så lige 10 dage før. Øh, Lette med det. Ja, altså ti dage før, øh, så var hun vores bedste allierede, og, og, og, og det skal jo give øh, store rystelser i partiet, og, og det gjorde det også. Mm. Men det er vel ikke kun omkring Lars Lykke, der går galt. Så har I et voldsomt formandsopgør. Jakob Ellemann ender med at sidde i stolen, æ, og det går jo heller ikke ret godt. Blandt andet har du jo sagt, at valgkampen æ, sidste år var dum. Hvad mener du med det? Jo, men altså, øh, øh, det der er venstre situation i dag, det er vel, at man fremstår som et parti, som har lavet endeløs række af løftebrud i forhold til, øh, hvad man... Øh, det må man sige, den valgkamp var noget anderledes end det regeringsgrundlag der kom ud. Lige præcis, ikke også? Og det er jo det, der ligesom har, øh, hvad skal man sige, kendetegnet øh, Venstre i den her regering, at vi er løbet fra alt hvad vi stod for øh, tidligere og har forsøgnet sammod at hvis man skal lave store ændringer så skal man altså også prime øh, og man skal også øh, forberede øh, organisationer vælger på at nu, nu sker der noget altså det nytter jo ikke det der lige pludselig oh, er, det, er det nu det der er partiets politik det, ja. det mener jeg men så var Venstre jo hårdt ramt er så gik Lars Løkke Øh, og dannede sit eget parti, der skulle tage stemmer fra Venstre. så gik næstformanden Inger Støjberg øh, og dannede et parti og skulle tage stemmer øh, fra Venstre. Ja. Og så blev Jakob Ellemand syg i et halvt år. Altså så øh, Prise kunne ikke have skrevet det mere dramatisk. Nej, det er rigtigt. Hvad hedder det? Men, men det er jo lidt paradoxalt. Du, du siger jo øh, på den ene side, at Mette Frederiksen er uhederlig. Du siger, at Venstre er løbet for alle sine løfter, men du siger samtidig, at du synes, det er fornuftigt, at Venstre indgik i den regering? Ja, altså jeg mener ikke, at man kan forlange af nogen mennesker, at de skal bruge fire år af deres liv på at samle blå blok. Og det vil sige, at ens opgave ville være at repræsentere den mindste fællesnævner, som de borgerlige partier kunne blive enige om. Og det er altså ikke Venstres, hvad skal man sige, det er ikke Venstres natur, at vi skulle ligesom repræsentere den mindste fællesnævner, men det ville jo være det, der blev resultatet af det. Ikke så det var lidt en udluktesmetode for, hvordan man kunne få et minimum af magten? Ja, eller altså, man kan sige, at man kunne gå ind i, i regeringen og så arbejde på og håbe på, at man ved, det næste valg vil få, venstres, vil, vil få vælgernes øh, accept. Mm.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 Men lige nu er der et billede af en presset regering i alle tre partier, men, men jo forholdsvis stærk, med Frederiksen og Lars Lykke. Hvorfor, altså hvorfor skal vælgerne stemme på Venstre i dag? Jamen det var jo også det store spørgsmål. Jeg startede min karriere som partisekretær med. Der var Venstre jo medlem af Slytter-regeringen. Og tilbage. også den lille. Og også den lille, og der kredsede vi jo meget om, hvorfor skulle vælgerne egentlig sætte sin stemme på os, fordi man kunne jo lige så godt gå ind i hovedbutikken, hvis man synes at Slytter var så god at stemme. Så det var jo noget, vi sådan kredsede om i lang tid, og det blev jo så til hele den her diskussion om, kan man være i regering og opposition på samme tid, men det, det er jo noget, man må føle sig frem til, fordi der er jo også en grænse, man ikke må overskride, nemlig, lojaliteten over for de andre partier, der er med i, i regeringen. Altså man kan jo ikke have en illoyal partner, så man er ligesom nødt til at finde ud af, hvor er det, vi kan markere os. Hvad tror du, Ellemand kunne have gjort anderledes? Jamen jeg ved ikke, om øh, Jacob Ellemand kunne have gjort øh, tingene øh, meget anderledes, men det gik jo bare. Det, det, det gik jo bare skævt øh, alt sammen. Altså krig med formanden, den tidligere formand, øh, krig med den tidligere næste formand. Altså, jeg tror sgu ikke, der er nogen andre partier, der har haft så tunge øh, vilkår, øh, i så længe vi har haft det danske demokrati. Mm. Noget af det, der bliver diskussionen nu, eller opgaven nu, det er, hvordan man får samlet land og by for Venstre. Vi har den her CO2-afgift, som ligger nogle måneder inde i det nye år, hvor der er jo en diskussion om, hvor meget hensyn man skal tage til landbruget. Landbruget udgør jo en sådan ret væsentlig del af Venstres bagland, men jo ikke af det potentielle vælger, altså vælgerskare, hvor landbruget selvfølgelig er forsvindende lille og bliver mindre og mindre. Tager man for meget hensyn til landbruget i den diskussion, der er nu, Jamen, jeg synes ikke, at man skal vælge mellem by eller land. Det, det er en forfejlet øh, diskussion. I alle år har vi jo kun repræsentere både land og by, uden at nogen følte sig øh, dårligt behandlet. Øh, men hele den der CO2-diskussion er jo også et eksempel på, øh, hvordan øh, vi øh, har klumret det for os selv, fordi Jakob Ellemann kæmpede jo for, at vi skulle øh, som parti acceptere CO2-afgift, no matter what. Men når der er nedsat, en, altså enhver anden, der bare har lidt politisk erfaring, vil jo sige, der er nedsat et ekspertudvalg, så skulle vi ikke lige vente med den diskussion, til vi ser, hvad er det for nogle forslag, som det der ekspertudvalg kommer med. Sådan vil jo. Hvad skal man sige? Den politisk hensigtsmæssigste måde at være at takle sådan et spørgsmål på. I stedet engagerede partiet sig og hovedbestyrelsesmedlemmer, og jeg ved ikke hvad. Det du vil have lagt den død? Ja, fuldstændig. Mm. Fordi så længe vi ikke ved, hvad forslagene går ud på, det kunne jo være, at der kom forslag, som vi kunne sige, nej, hvor dejligt. Mm. Øh, det stemmer vi for med det samme. Der er ingen grund til at tage test på forhånd Nej, det er det. Jeg vil gerne øh, slutte lidt, hvor vi begyndte, nemlig at tale om, om magt, altså, øh, og hvordan man bruger den magt. Der er jo nok mange af vores lyttere, som enten selv er ledere, eller skal forhandle i en eller anden situation, og du har jo siddet i rigtig mange forhandlinger. Jeg synes, det er tydeligt, når man læser din bog, at øh, du mener, at så længe man har magten, så må man gerne lade andre få æren. Det har været min ledestjerne øh, altid, faktisk. Øh, fordi når man sidder øh, som minister, så bliver man jo bedømt på det der bliver resultatet af det men når du sidder som oppositionsparti og skal gøre din indflydelse gældende jamen så skal du også kunne pege på noget, derfor har jeg indledt mange forhandlinger, når jeg har haft partierne enkeltvis, for eksempel finanslovsforhandlingerne med at sige, hvad er det du gerne vil sige, når vi står foran glasdøren så du springer lige til konklusionen? ja fordi jeg vil gerne høre, hvad er det de vil sige, så siger Dansk Folkeparti, om de vil gerne sige noget om en ældre -tjek, og de vil sige noget om noget andet, og Liberal Alliance vil gerne sige noget om afgifterne på biler, bilerne ja. og, og, og så videre ikke også, og så får du ligesom okay, det vil de gerne sige, når du kommer ud, og så kan man jo godt styre forhandlinger sådan, at øh, så, man når derhen. Er man når derhen ikke også? Og, og så har jeg ikke som minister brug for at stå og prale foran døren, fordi jeg vil blive bedømt på, hvordan klarer regeringen sig? Man kan jo... Og det har jeg prøvet, vil jeg lige sige med det. Det har jeg prøvet at forklare nogle af de unge ministre, <laughs> at hør nu her, du skal ikke overstråle hele det her. Du er nødt til at give de andre partier, hvad de gerne vil gå ud og sige. Var der nogen, der har svært ved at lære det? Ja, det synes jeg. Nogle særlige? Ja. Vil du nævne Nej, det vil jeg ikke. <laughs> jeg kan lave den teaser, at man kan læse et navn i bogen så meget, vil jeg sige. Man kan også læse, det er jo ikke en af de yngre, men en af de ældre Bertel Hårder, der var lidt træt af, at Pia Kærsgaard fik æren for 24-årsreglen, selvom det faktisk var Bertels idé. Og du sagde, lad hende bare få det ind. Altså, din taktik var at lade andre shine, men så fik du til gengæld magten. Har du aldrig haft lyst til at tage den ære? Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg er tit blevet spurgt om magt, om magt betyder noget for mig, og uden at jeg vil, vil ligesom spille meget, meget heldig, så har selve det at have magten har aldrig rigtig sagt mig noget, fordi det må være resultatet, der har været gældende. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er skønt at have magten, men sådan har jeg aldrig haft det. Men mest, hvis man bruger den til noget fornuftigt. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Claus Otto Frederiksen, tak fordi du vil komme på besøg her i min fine københavnske salon. Når man læser din bog, så virker det ikke, som om du egentlig er særlig tiltrukket af de fine københavnske salon, og selvom du har jo begået dig i dem i mange år. Vi skal lige tilbage til det der med dronningen. Kan man godt tage powernaps under statsrådet med dronningen? ja. Altså uden at røbe for meget, så sidder der jo så 20 ministre rundt om et bord, og så sidder dronningen der. Og så øh, får hver minister ordet til at forklare, hvilke lovforslag der bliver fremsat, og også hvilke lovforslag der så er blevet vedtaget i Folketinget. Og når man sidder der, og så skal høre den ene kollega efter den anden øh, forklare, hvad der er vedtaget og hvad der ikke er vedtaget, så kan øjenlågene godt blive lidt tunge. Også selvom majestaten er til stede? Ja. ja. Claus Hjort, tak fordi du vil komme og rigtig godt nytår. I lige måde. Og tak til alle, der har lyttet med, både i denne uge og hele året. Så godt nytår til jer fra mig selv og producer Amanda Bøje -Hvid. Vi høres ved i Østergaards i det nye år.